Herriotxak Bugimendu sozialak uinetan eta ongietorriak beste behin ere mundu hotxak saiora, nazioartea eta kooperazioa, antxeta zintzilik txapa eta eguzki irratietan. Eta garrirere gaudezuekin guztiekin e, urrengo ordua pasatzeko eta hainbat gai eskeniko dizkizuegu alde batetik e, Bende taldearekin edo bendeta taldeko kide batekin nitzeiteko aukera izango dugu Saharan egonduda talde nafarra eta peio reparazekin esperientzia horren inguruan nitzeiteko aukera izango dugu Mira ez ikurdua estetik egun hauetan Donostiako giza eskubide burutzen ari da eta bertan badago dokumental bat aurkezten e, ari dena gazta zati bat. E, maia galnkkidea, Ander harre eta jo mailari e, indako elkarrizketak entzuteko parada izango dugu ere bai saio honetan. Oiek eta beste batzuk izango dira beraz gaurko mundu hotxak honen gaia kongietorriak. E Erri hotxak. E ritmo himenduaren irratsaioa. mediak ekoiztutako emankizuna. Baian badak izote saio honen endabiziko minutuak, banazio arteko berrien errepasoa, asteko berrien errepasoa egiteko hartzen ditugula, eta horrekin asten gara gaurkoan ere bai, Amerikara junez. Hainbat berri ditugu gaur zuei kontatzeko, Amerikari dagokionez, The Wall Street Journal, legunkariak Argentina gehogei taldetik kanporatzea proposatu du, Ba, IPF eren nazionalizazioaren ondorio bezala. Txile mugimenduak protestak burutu ditu eta represioa du poliziaren aldetik eta Kolombian Nazio Kontseioa bertzalea sortu eta laro mila pertsona bildu ditu manifestazio batean Bogotan. Europari dagokionez ere hainbat berri gaurkoan, Greziako kostaldean neunda berrogeita maika etorkin zera itsasontzia erreskatatu dute eta Frantses estatuan bautezkundeak izan dira holant sozialistak irabazi ditu estatuko lehen izateko hautezkunden lehen itzulia UNP alderdiko sarkozi izango da bere arerioa bigarren itzulian eta leperen alderdi ultra eskuindarra hirugarren alderdia izan da eta keskatzeko datuak izan ditu auteskunde hauetan Ekialde hurbillera eta ertainera goaz, bareinen manifestazio batean partze, parte hartzen ari zen gizonezko bat ildu poliziak oposizioko iturriek jakinarazi dutenez eta Israelek sei palestinar gehiago atxilotu ditu Eta Afrikan sudanek indarrez bereganatu egindu jeglik ere mua, ego sudanek hartu zituen eskualdeko olio ustiaketak, eta sudango armadak aitortu du, ego sudango bederatzireun soldadu baino gehiago hildituela bitartean, ego sudango gobernuak salatu du sudanek aren aurkako bombardaketekin jarraitzen duela. Nigerian azke utzi dute baitua zuten mediku donostiarra eta Europar batasunak eta Arabiar Liga Arabiar Republika Saharawi demokratikoaren autodeterminazio eskubidea onartu dute Azke merri bat Asiara eramaten gaituena beste bi tibetarrek eman diote zu euren buruari Txinaren okupazioa salatzeko eta berri honekin Amaitzen dugu anazioarteko berrien errepaso hau. eta esaten Izoen saioaren hasieran gaurkoan bendetako kide batekin hitz eiteko aukera izango dugula. Bendeta taldea saharako errefusiatu kampamenduetan ibili baita, hainbat kontzertu eskeiniz eta horren inguruan esperientzia, horren inguruan hitz egiteko aukera izango dugu Pejo Reparazekin, baina gu e, berari deitzen diogun bitartean, ba beraien abesti batekin uzten zaituztet. Y los ves pasar Pedazos de mí Restos en el mar De un naufragio Ahora solo quiero Volar Rendirme, no puedo No sé tan cerca y tan lejos Se apagó la luz, toca recoger, yo te encontraré, allí donde estés, para ser libres. Ahora solo quiero volar, rendirme no puedo, no sé, tan cerca y tan lejos, volar. Amundu hotxaken jarraitzen duzue bendeta entzuten eta hain zuzen bendetako peio reparaz dugu telefonaren bestaldean. Arratxaldean peio. Eta, eta beno gaurkoan e, baimen zaitgu hitz egiteko orrend dela gutxi eindako bidei batetez bidai berezi bateta edo bira batetas, nola bait ere bai, zeren e, Saharako refuxiatu kampamenduetan egon zarete eta galdetuko diuzten da bizi bat, nola sortu zen e, ideia hau arajuteko eta bertan e, kontzertuak eskintzeko ideia. Bueno, ba, azira baten ideiatzen gure izan, e, hango sumut brigadak, hango gazteria da, sumut brigadak, eta eurei e, bururatu zitzaien, nahian, e, emengo talde eurentzat, hemen ezagunaren talde batara eramatea, era eurei okurik zitzaien, e, eta eureke indutelana, eureke implikatu dute frente polisarioa, hemen e, Nazarroako erakunde, Zajarren aldeko erakunde bat, eta hango kultura ministra ere, eta eureke indutelana, eta azkenean, eurek,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 gudi management eh, enpresak empresa eh, que combate zuzikuten proposamena haso zutela, ez? Eh, Nolabait ere, bueno, hainbat alderren hainbat alde barajatu eta gero ipusi zuten ba agian eh, dendeta de eh, propio tipo de goki zalik lezak eta gerratik, ba bueno, leuri permoza eta eta guk baiezkoa ba sentsibileazio dirulako, ez? Eh, Nolabait ere Sagarrarenekin aldeko bi konzertu egin ditugu ja, bat Eh, bat eh, bastanen izan zen da beste bat segobian ere eta nola baita ere horrekin bat genta gintot, zen lehen agotik ez? baina proposamen hau sota duzanean ba, benetan kriston eh, proiektatzea ben ikusi genuen eta baihezko eman inengo zalantzari gabe. Gorto eta horrela izan da, nosi, kristian proiektua. Uhum. Esaten genuen, eh, Saharako refusiatu kanpamenduetan eh, egon zaretela, leku nahiko eh, berezia berezia da. Eh, zenbat egun egon zarete, zenba kontzertu, eta baitare, pentsatzen dute leku baino, o, o, sa, kontzertu bat, baino gehiago eskaini duzutela? Bai, eh, bueno, eh, zaztigun egon garaan, bertan, eta... Ideia zen, e, bendetaren formatu originalean, da, elektrikoan eta akanea guztiarekin, konzertu bat egitea, ez? Eurentzat eta da oso oiko horrelako konzertuak ematea, eta bat eginen genuen horrela, zelaik, konzertu ondia horrela izan zela, ez, e, um, osteguna izan zen, ostirala eurentzat jaidata, eta aura izan zen, ba, anora baitera konzertu ondia, ez, guk hemen egiten dugun duen showbera ingenuen, ez? Oso oso dinamikoa, mugimendua, eskoezan atakian, eta, bueno, eurentzat nahiko kuriusa izan zen, ez? Eta horretaz, gain, ba bai, konsertu akustiko pila eman ditugu, zenetarik egin dugu, joan gara, ba, eh, eridu ez de guerra edo mutilatua grauden eh, zentroetara, eh, diskapatizatuen gana, emakumeekin, eh, itxaldiak ere egin ditugu, jaso eman, eta gehien jendearekin angoiendearekin elkartukak eh, eta oso osoa berazan bat egin dugu, ez? musikalki eta musikaz gain ere militantzia, aletikuk, militantzia aspektuan ere eh, landu dugulako, bidai hau. Hum, hum. eta ara iritsi eta zenolako e, panorama aurkitu zute, espero zenuten alako zerbait, e, ez dakit e, akaso baten bat alde aurretikan egona zen bertan. Eh, gure management enpresako kide bat gurekin etorria eta ta berak bai ezagutzen zuen, baina gure ezagia e izan eoso spektakular esanda dena ez. Hala, eluta norabeitz ere Beldur moduko bat zertu ziguten, baina bazilea zela ikusik genuen, eure eh, gazteriak, eurek izan dira eure anfitrionak, briga, eh, sumu brigadak, eta gazteriak denak e, gehiengoak e, kuban ikasi du. Orduan, kriston e, grazia dut eta kriston katxon danibintzen diren egunerot, eta hasi beldura sartu ziguten nahi eta, ba, nola baiteret, txorra da pila gata zertu ziguten, inmentatzen zituztenan egiten ziren gauzaak, eta guri beldura zertu zertu ziguten. Orduan, e, broma horieta gero ikusik genuen e, oso jende urbileko aizango dela, Eta izango zela eta horrela izan da. ez Zara gertu, euren nola bizitzen dugu bai, oso gende urbila da, pozik bizitera egia da, et, baina egia da, bai, ez tagola, naberaztasunik, nola baitere e, gogorra da, amizitzea, eta eurrek dituzten baloreak ere azimarratzen dira Benetan, e, horrek e, ni behintzat asko asko impactatu naho, ez? Zajarandaz e, den baloreak. Eta berriarekiko, eta komonekiko, ez? E, Pues para todos todo horioso sobarnera da dute, eta ta gauzaiek ere baloreatzeko dira, noski. Horigalde tu Barrinson pizkat esaten zenuen eh, nolabaiteko lan politikoa da trukatze lan bat ere bai induzutela eta zer eh, zerkarri duzute motxilan andikan. Ba, berriz ere azikarateko baloreak, eske ikaragarria da. Bueno, eurek ni gazteekin hitz egiten horlaia eh, modu pertsonalean ikaragarria da, no la se eh, prestatasuma duten euren e, bizitza aderriari mateko ez dan no la baitezko bueno elere esatenenciaren yo mira yo he dado mi, mi abuelo dio la, la vida por la patria murió por la patria, mi padre también y no no recibieron nada cambioez hori seren zuten y sin embargo yo tengo una vida estable y no he dado a aún nada a la patria, por lo que estoy dispuesto a coger las armas cualquier día y y, y dar la vida por la patria. eta hori eh, bi carrera ikasi dituen gazte batentzat eta eta bizitza oso aurretik duen gazte batti entzutea, benetan e, gogorra egiten zaite du, bueno, arri ez, e, ez onera eta baina arri bai, eta aberriarekeko baloreak, eta aurrek ere, eure, euren artean, konpartitzeko duten balore hori, karameleekin adibidez, karameleak ematen genizkien, eta aur bat ekiru karamele hartu, eta beste batek ez batzuan, banatu ditentzion, bat ematen zion, da beste bati ere, ez? Eta gauza egiten menetzira gartatzen, hemen e, gaur egumobiz artean, egin, Sakabara duzaizkigun eta barnera duzaizkigun balore guzti hauekin ez da horrelako dikikusten eta hori benetan penagarria da ez. E, han ikusi dugu ez dutela ezer eta duten gutxi hori eman egiten dutela. Hemen berriz gehiago eta gehiago nahi dugu ez eta hori dira hemen ikusi baloreak eta hanik ekarri dar duguna hori da, noski. Eta alde neinean ondien zabaldu eta hendari ikustara zikaizkari gara eta horretan noski. Eta zuek eraman duzuten aren inguruan eta beraien harreraren aren inguruan, en, nolako izan da, e, esaten zenuen lehen, e, bak ez dira, ez daudela oituak, kolako kontzertuak e, ikustera, batez ere ba, elektrikoa denian eta e, zenolako olako jarrera izan duzute, zen olako arrera horrekiko. Hember, gazteriaia irekiagoa da hoz, bueno, kuban ikasiak, argelien ikasiak, egin enmugi, mugitu izan dira eta, bueno, ez... Ez zen euren zaten izan, baina konzertu hori bera, elektrikoan, adibidez, e, ministra kultura da konzertura gertu zen, eta gure lehenengo filan jarritu zen, hortrono moduko bat, eta bere zekitu oso, lehenengo filanotan, ez zen gazterik lehen filan egon. Horren ondoren, dena emakumea eserita, horren ondoren dena gizona eserita, eta anazzean, ez zenatokitiko gaita mar metrora, e, gazteria. orduan duan, konzertu ez nahiko kurioso izan zen. Baina gira oso aberrazgarria eta konzertu akustikoetan, Benetan e, ikaragarra izan dela, ba, mutilatu den, diskapatitatu eta horrelako kolekiboen e, irri farrean igustea, izan da hori, keresoan esperientzia. Ez daki duzuten asmoa ba, berriro bertara vueltatzeko, edo akaso beste lekuren batera, edo akaso ere bai, e, ba, aipatzen zenuen lehen, Zajararen e, aldeko kontzertuak eskin dituzutela hemen ere bai, ez dakitorra jendan du zuten baten bat. Hombare, gure asmoa, orain, hemendik aurrera, Zajaratik e, itzulita epe honetan, E, nola baitere, mezu hori emengo bueno, guk diure neurrian egin ezak egun sakabanak eta hori. Eh? E, nola baitere, emengo jendeari mezu hori hori da gure asmoa ez, e, dokumenta bat egiriko asmoa dugu, baina bueno, dena asimiletzen ari gara eta ikusten ari gara azoregin. Egia esan, talde moduan ez du planteatu ara gueltatzea, baina plantatu nahi kelamen diturte batzularan nuski beste plan batzu baitugu, ez, Latinoamerikara gehiatzea, la Europara la eta Benetari dugut alde modua, meni egia zenbait, pertsonalean, modu pertsonalean, talekide bat egon jo behirago, ja planteatu dugu bere buruari gueltatzea, eta noik pentsatzen da benar duan, e, e, dia ezan, margatu digu era bat, eta, bueno, nola baiteko e, erri horrekiko lotura bat sortu du, pertsonalean, talde moduan, E, apurtez inietzango dela nik uste. Hmm. Bello, ba, esaten eh, zenuen azkenean hemen orain egiteko lana abaduzu dela ere bai saharakerekiko, eta behemen ba, duzu antxeta, antxetako mikroa, eh, ba, mezu hori bintzate pixka txobatian eh, luzatzeko. Bale, ba, azteko, garotitxorik uzak, txoko txonetan esatea e, zuzeu gara intxe desondakoa, ez? Eh? E, Azpimaratea eta eskertzea, Eh, zuei eh, alabaite ere hitza eh, eh, ematen emateko aukera ematea ez, zorritarrez ez du komunikabide guztien ba eh, hori eta Euskal Herrir guztien on naizeko erraztasun hori ez baiira komunikabide gu zuzala ez orduan hori azimanatu ondoren eh, esan nahi nuke intzten ari den jende jende guztiari zen nahi dioke mesedez informatura dira zer gertastzen arigineza jaran gogorra da eta Euguriko eure, gunean behar dute geure, geure indarra ere, eh? Solidaria internazionala eurik ez e, e, dutena horri e, esker bizi bizigira eta horri esker egin gana eta horri esker bueltatuko dira euren lurraldera. Horbean, benetan informatu eta zuen eskuetan dagoen guztia egiten zaiatu hori da, ez deri gabe. Peioba, mi esker gurean egon izan agatik, eta ez urrengo gitu bat arte? Lazer bat izan da. dia la garo Hortxe izan dugu beraz Peio Reparaz, taldeko kidea, Saharan egondakoa, eta hortsi izan dugu, beraien esperintzia eta beraien mezua bein bueltatu ezkero, orain musika pixka batekin jartzen dugu, bendetaren musikarekin hain zuzen, Eta jarraian eh, donostiako giza eskubideen eh, zinemaldiaz zine arituko gera. Bielkarrizketa entzuteko aukera izango dugu bata. ander Anderrarrezekin eta bestea John mailarekin Biak gazta zati bat dokumentalaren egileak. Esatearena donostiako giza eskubideen eh, zinemaldia. Ba hogeita zazpi arte, iaren hogeita zazpi arte izango dela. Eta bertan bain bat eh, pelikula ikusgai izango dituzutela. Llega y tocan dentro de mis sueños podíramen este duotxak saioan jarretzen duzute txeta txapa zintzilik eta eguzki irratietan internazionalismoa eta kooperazioa eta jarraian ba entzungo ditugun e, bi elkarrizketa donostiako giza eskubiden zinemaldiaren ingurukoak izango dira hain zuzen bertan aurkestuko den gasta zati bat dokumentalaren inguruan e, maila murua galankidea under arrese eta jon mailarekin itzen baitu Ba, dokumental honen egileekin jarraian esan bezala hemen mundu hotxak saioan. Gazta bat dokumentala Donostiako giza eskubiren zinemaldian estrenatuko da. Eta azpimarratzekoa da... Sarrerak salmentan jarri bezain pronto, sarrera guztiak agortu izana. Biberaien ba, lana, izaera eta helburuen ezagutzeko nazioen munduko lagun bat izango dugu garkoan gonbidatu. Ander, arretxe, edo arexe? Arrexe. Arrexe, bai. E, Zermo, zongi? Ondo, ondo, ondo. Ba, Arritu eta izan dago, ba, hazi horretik arrera gona izan duta, horrekin epizteate esperantza ahondik da. Bai? Ondo, ondo. Espera duten? Bueno, eh, bagerran batzu, bai, hazaiz askotan itzai geren ongea eh, da gune itxia eta, bueno, batzuk eh, beste, baino, garbiko ikusten zuen nolako arrakasta izango gondula, baina, bueno, eh, miuposta nahiz. Eh, Hoi, desdulo, eh, oso notizio nahiz handa, da, eh, bai, bentani heriki bezen pronto ja sarrara galditzea galditzeaz. Bai, eh, justu ki hori zen, zuen elburua ez da, zuen mugumentua ezagutarazta eta idea, iondarteratzea? Bai, gure ergurue beti izan da, e, gure e, modeloa edo gure lan e, modue e, ba, plazaratzea eta zabaltzea ez. Eta orduan guain arte izan dugune ba, trajektoria e, erakusteko ba, erramienta e, ba, zoragarre bat zan, nolako dokumentalo bat ikia, ez, eta eta zau jartzen gehiago izan noski orduan eta hobe. Guk e, beti egiten izan da, izan e, e, da herrilana, beti bolondrezekin eta eta gure ba, medio onbitxartez herri txiki batetik abitxuta eta nahi gendukena da aurkeztea ba, ez medio zabalago batzutan nola e ba, lan berdina ba, iniz emaitza antzeko katarizken, ez?: Irakurri dutan e, nazioen mundua Idia zabalgo herrikirol taldean sortu zela. Bai hasiera baten hala e, hasi zen ni honi ez naiz e, Iazabadara Eta bueno, berese hasierako pauso horitan, ba, ba, esne onibe hasi narozela ba eh sartu nitzen ba Goierria soildu zanen gogimendua, ez? Beraz eh bai asira baten eh hasi zien Valkirotalde e, bai, bezela eta bueno, ba bai, pizkena pizkenaka e, ba deilburu bat markatu zez, kasu honetan eh ba erabakitze eskubideen inguruko helburu hau eta eh ba moi moi se juntzien eta Katalunia juntzien eta ikusten zuen baian proiektu pasaukela etorkizuna eta naiz zuen Zabaldu e, Goierria, ez? Eta ordunba izantzan ba eh izan ba, e, ba Goierri ba, neurri batzuk hartu egin uzten beste erakusketa dela, azalten ba, modu bati heldugeniol. E, e, eta e, ba, handik aurrea ba, izan izango da ba, nabarmen batean, ez? E, azken baten ekimenan eh da eh ba, eskubideak dauken eh badiarbada zentsu eh ba zikine eukidona betire ba, garbitu eta jendek eh, ba, bere, bere dan hortan unhar bezala. Eskubide bezala, dan euk duar den eskubidea ba bezala, eta danok adoz eonde ikerun zer baiken ingurun lanitxeko eh, ba, erriekinen bezala aurkeztan gara. Nazioen uh -huh. munduan, sein estandozue. <coughs> bai, sein estandozuna da, eh, eskubide bat, bat deula, eh, danok eh, bilduko gaitxuena. Ordu, guk eh, planteatzen da da beste inungo eh, erizpideikabe, gabe, no ka 12 indek ontan planen jarrutezas. Ordu, guk eh, esteu beste beste helburuik esteu beste estabaideik, estauko beste erizpideik eta asko fokalizatzen gea eh, gure helburu ontan, ez? Eta ordu pentsatzen du jende gehientsuna ados dela ola erabe eh, eskubide eskubide bat dela eta izan barko litzakela onartuta. Eta e, hori da aurkeztu nahi dauna, ez nola baiken e, e, modu garri baten aurkeztu e, gure lur ezein dan. Eta e, sendekik guztezala, e, adoz, egonko e, baza ez daugela beste aukeraik eskubide bat e, onartzea e, dala, e, e, autodeterminazio eskubidea onartzea, eskubide demokratiko bat dala eta ez aukera politiko bat, o da, demokratiko kionar tu garkolitze gen eskubide badala eta hortan dan osago, dela. Eta danok batea bultzen daiteun e, lan bada dela. Uh -huh. Konotazio charrar tu delaren arira, horregatik e, diozuen 20 berriro zuek etzaritela politikariak zuek herrisumea zaretela. Herri ekimen bat garena, noski eta hori aurkeztuen da gure gure lanetan, ez gure, bueno, gure ba, e, magraldietan eta abar. E, guk nonoski e, politikariak baita e, tartean sartzen dut jogu, e, gizarte eragile garantitxunetako batien e, e, neurrin, baina beste gizarte eragile askore baita daude, eta tanak inkompatuen hoten e, e, geha. Ja. Adibidez, e, ba, koiherria zabaldu gendunen ekimena, igartxako ba, e, e, agerraldi ba, egin gendun, ungo manifestu irakurri zan, eta den agertu ziren, ba, goiherrin e, ba, ezagunek ziren, e, baizarte eragile eta ba, pertsona de Badierazgarrienak. Eh, eraikusteko no labaitzen genderi danok, naik ikusi argazki hortan. Eh, ba, egongo zinena pertsona gerta bat, eh, ba, e, ba kontrajarritako izpide egiko lituzketela, kasu askotan, hontan 21 ketela es. Eta eh, juntoden usten ba 90 pertsona inguru, oso ezagunik ziena goiarren. Eta horrek jenderi adibasi eta gaine iritsi gain sai izan, zatik hau hamutanpaña bat ingen du, nez, artekar tal harri honekin eta bat eta iritsi intzan nola oso desberdineko ekogendeek eta oso pentsakerak desberdineko ekogendeek ados dos Johnson e, puntuan tan. Eta hori adibide bezala erakutita balko jatu intzan, ez? Da, dun, hori da bizkat gure aukera e, erritik e, iristea e, ba, e, maila goreneko poreneko ba eragiletara baino e, dana ke beron hartuta azkirolaritatik eh bertsolaritzak irazleek eh ta politika rik noski. Mhm. Uh -huh. Ba oraingoan meine peine esandakoa e, Donostian ikusgai izango dugu, ba atondu duzuen dokumentala Gazta zati bat azpimarratzeko ala ber, ba Jon Maiarengana jo duzuela dokumentalaren egiteko zergatik? <coughs> bueno, azkenaten eh ba, hori eta Ka kulapeza tenemos ko tan gertakerak eh datozen bezela aprovecha berdieta las ez, ez izan ezabeak iba tola eh ah, oso pentsatu ardu gertatu zan eta eta bueno bat, izan gendun, ba aprovetatu izan gainendu bai onmaian eh ba, figura da isagun dela bere trajectorias bere da urreko dokumentalak izkina ke zaba eta bueno bani, bur, gendun, ba nik aukera egokie zala ez eta zer kontatzen digu dokumentalak Bueno, Casimir baten dokumentalas izan eh ba herriekimenan lehenengo pausok e, grabatzen. Baina dokumentalak eh grabatzena izan eran, ba bueno, ba herrik eintzitun ba nabarmen batzuk ez bere politikaen batzu izan ba eh ba, ezkerabertsalen e, adirazpena, eh taren suetena eta e, ba, ekitaldia. Eh mandi e, ba, momentu batzuk ba herri honen bat erabiltzatu dutenak, ez. Eta orduan asien eh kontatuz herri ekimenean eh lanak eta eh, objektibok objektiboak zeintzu zien eta azken batean ematen zon lotuta daun eh historia bat kontatzen bukatu doula ez behakin lotuta herriin aldaketak ematen jundi eta orduan eh, ari horrek guandik hasita eh bademanaitu gaurko egoera, ez Beta, bueno, es que ematen kontatzenuna nola herri txiki batetik, eh ba, baten historiaren aldaketa bat e, nola ematen dan, ez? Esan dugu 20 berriro, ba, Donostiako giza eskubideen zinemaldian esaintutako duzuela dokumentala, adirarazgarria? Bai, bueno, eh nikuzen daite ba e, foroi ba hobena izango itsangitzeela, ez? Gure e, dokumentauk besteko, sari guke ba eskubide demokratiko bezala guston dugu e, ba erabakitze eskubidea. Zer nizuten bezala, ez, ez ja erabaki politiko bezala, ez eskubide demokratiko bezala. Eta, bueno, zentu hortan ez gubide dan aldetik, ba, ikusten dut, e, e, aforo ba, ezin jo dela ez, meneor bestea. Batira, guzti honekin geratzen gara, nazioen e, mundutik, datorkigun, ba, proposamen ederra, gazta zati bat, donostian e, ikusgai izan dena, baina sarrerak agortuak direlarik, e, ba, galdetuko nizuke, Ander. E, zenako nolako segi da, emango diozue? Bueno, hori, eh, zaka gainduko dotakilek eta gainduko do edo jendenek eh ba nailek gainduko do, ez. Ocupatu e, ba, nola baiten hemendik aurrea ere iruburutan eh pase batzuk eiteko asmoa. epe motxera bentzez eh botako ditugu e, bai iruburi guztietan eta bueno, urri datorren naiz eta astrona izan baten 25 bosten ere botako da berriz eta gero iriburuetik eta gero eh herri ere pasatzeko asmoa dugu, ez? Norabaitean baita nahi deu iristea, eh ba herri txikietara, herri txikietatik abitu izan, baita iristea, eta orruna legin berezi batingo deu. ez bakarrik iribura eta sinema sinematan egoteko baizik eta herri e, txikietara baita. Bandar Arrese eskermila gure deia hartzegatik. Eskerrik asko zure. Eta zorionak. Hunea eritsi da. da Eskozin eta Euskal Herriñeoan. Carlos, aurren jarrikozatea favorez? Jon ez dure aurren jarrikozatea. Renfeni, Renfeni, zolkozatea favorez aurre baita ere? Batek esen zion betela, autoterunatzea gai garrantzitsuek iedek politikoen esku bakarrik usteko. Giru eta hamar uste, astan zain, hamarak uste gerukia zintzen dago, ilaro biten lau, ba. Digo, está mal, usted, ¡háltate! ¡Holeh, Es el momento más importante en la historia de Escocia en los últimos 300 años. Intentia batarrida batzea, batzea, eta, da, no, elkarrekin indar batin dezakeu, baina, makuizze bere alde, dijo, temadimagea, estau indarre. Mira, te lo haría, desde el mundo cotidia. Bondo and England. Can I famous And is it vacuum packed because I'm flying? I don't think that the right to self determination should be seen as a problem. This is the last armed conflict in Europe. If it's seen as a problem, then you never going to find a resolution. It is time that it came to an end. <risa> sobre el derecho a decidir, sobre lo que gira todo el vasco. Tienen los vascos o no derecho a decidir su futuro. Política hitzak kutsautazo berriotan. Jendek politikataz ies egen zian. Ta ikedrik. Ez gaito politikaz itzik, nahi? Eskubiretaz itzik, nahi? Gure sajakera, ndek, eta izan dek, ta izandek, konzeptu hori terminori hartu lokatztatio, garbitiun, akizarteratzea. Zure gazta, aurroa nioa jazen lan, eh? Ya era mate de un araño. Anchetamedia.info Ancheta Irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. Jonmaia kaixegunon. Hau pa egunon. Telmodos. Oh, no, no. Elani an zigik gara. Bukatzen Bideia intimoak e, bidearen atzean, lanaren atzean ikusi zintugun eta orain gazta zati bat esanaz itzulizara, e, ikusentzunezko mundu hau liluratzen zaiko helaren, seinale? Bueno, ba, sinintzen naiko kasualidades, egia esan da. E, Giroilari eta mi iluze, e, lehiaketan, eskal telebistan, da, leze programatxo batean, <coughs> eta, bai, bidaia intimoak e, egiteko ideia etorrizitza ean, ba, korrikatik etorrizitza izkidan ia, ia proposamenen bat da nuen, horrein dala di korrika, eta gero, ba, paisako beto ezpedizioan e, parte hartu nuen, eta eta azkenean, ba, nerezku gelituzen dokumentala ere, eta baitu, hau da, irugarrena, eta egia esan, gehi egi pentsatu gabe, eta horretara burua, ba, elburu bat, jakin bat gabe, ba, <laughs> Poliki poliki hemen hemen da bilsaltzak Bai. bai. Lengua bera erabili nahi izan duzu formatu berean egin nahi izan duzu. Aurreko dokumentalen guiavera diosu. Bai. Nik uzen daskeen badagola norreraren estilo bat edo eta nahita naiez ba agartzen dela, ezta. Tena den dokumental hau esberginia da. Tratatzen dituen gaiagatik baina uste dut ba, begirada urbil badela, momentu batzutan intimoa, e, unki garri une batzu dituena, eta bueno, uste dut gauza, letra txiki ez kontatzea, naiz eta gauza aukertak izuna hondiak izan, mm. eta uste dut honetan ere horrela dela, badagola bueno, estilo bat, esa. Bai, gazta zati bat titulua, esanguratua, berau, e, metafora eder bat aurkitu du zuena? Ba, eta nola historia irdia za balen astendem ba pentsatuko denen politazela horrekin lotzea ezta e 2000 laguneko herri txiki bateko bizanleak ba nola azten dideren aventura hundi batean beraiek ere pentsatuko es luketena ba noraino iritxiko zen ezta eta ba, bueno metafora hori hartu genuen mundua gazta bat dela eta biztanle hoiek e, ondoo gazta un dian ba e, uste dute euskaldunok gure zatia txikia ba e, izan berdugula eta eta bueno me quedo naiko simpaticoa elola eh esan diavera kastasativa te eta eta hori erabili dukua i E, nazioen munduak bere mugimenduak bere lana ezagutarazteko eta e, kezka herritartzeko ba, asmos e, burutauna izan du dokumentala zuen zure gana jo dute e, nola ikusten duzu beraien lana.: Bueno, oso berezia da beraien ibilbidea eta filosofia eta dena eta e, dokumentalean aarki ikusten daba nola, nola sortzen den eta nola doan tuuzten eta eta handitztzen beaiena oso oso alegin interesgarria da ze, e, Euskal Herriko herri askotan dagoen zatik eta edo banak eta politikoa gaindittzekoalegin bada eta egoera politikoa mm. e, oso blokeatuta eta eta nahiko gaizistotuta zegoen garaian hasi ziren gainera aurre iritzi askori aurre eginez eta eta e, jokabide e, mugatuak edo gaindituz, ezta eta orduan oso benetan egiten dutelan, ez haukate tramparik, ez haukate inolako talde politikoren tutore ere, eta beraz nik uste dut, ezorkizuna ondia izan desaken mugimendua dela, orain salto bat egingo du e, dokumental honekin, jauzi bat, eta eta benetakotasun hortan da zintzeritate hortan, e, uste dut abuela beraien indarra, eta egiten duten alegina, eta jartzen duten kirrina, egiten duten gauza guztietan, hori ba, hori da beraien bihotza, eta guzti bueno, dut oso interesgarria izan daitekela, beraien adibidea Euskal Herri mailara, pasatzea estan. Mhm. Gisa Eskubiden zinemaldian espeinatuko da dokumentala, e, bertako zinemaldian egon izan atzara. Ez naiz sinis izan Ez. Ez, ez naiz oso sinie mundukoa. Bertzotan <laughs> ibiltzen naiz eta ez ez, ez naiz horinez izan. Mhm. E, e, ere, berezia izango da Esteinaldia bertan izatea eta testu inguru hortan. Bai, nik uzu dut <coughs> ehm kuk eh proposatu genien eh, sinemaldikoei ba ituditzen sitzaigulako leku aproposazela gai honentzat ez za eh or quizás kubiden bertan proiektatzeak eh neruztes balore baduz eh, orain arte, eta orain ere ikusten da dokumental hau ba kataska politikoaren parte bezala, barkatu ez dokumentalau behizik eh, dokumental honen gaia, ez da, erabakitze eskubidea, eta gure iritziz, ez erabakitze eskubidea ez da, gatazka politikoaren arabera egon bar ez da, naiz eta gatazkaaren muinean egon, gure uste ze onarrizko eskubide bat da naturaltasunez eh, onartzea lortu gardukuna eta naiz eta, eta eh, esaterako independentziaren aurka egon Ba, Erabaitzea e, eskubide bat dela e, pentsatu barluk jendeak ez da e, azkenean da demokrazia gehiago e, herriari hitza ematea eta orduun e, testu inguru hortan proietatzeak dut bat duela balore bat eza gisa eskubiden testu inguruan autodeterminazioaren eskubidea ez mm. gusta dut bere lekua dela. Mm -hmm. Beintzat, arrakazta bildu, duzu, eh? Txartelak sarrerak, eh, salmentan jarri eta bere alakoan agortu bai Beraz, eh, ikus handia dagoelaren senare, beintzat bada. Bai, batzen du, jendeak ba, duela irrik kapizka bat, ordu erdian saldu omen ziren internetese txarrera guztiak, eta pentsatzen dut, iria zabaldik ere izango zirela asko, eh? Bai. Baina, bigarren pase bat ere, bezkatu du e, zinemaldiak, eta izango da datorren asteko asteazkenean gaueko amartar ditan, ez da oso ordu egokia, baina beste pelikula batzuk botala dute, eta orduan ordu hortan jarri dute, eta horrako or, ere agortzen ari dira ja sarrerak eta bueno. Nik usta du jendean nahi duela ikusi zerbait positiboa, eta jendeak Euskal Gizarteako goa duela aurrera begira jartzeko positiboki, Eta uste honek olatu horrekin konetatuko duela ez da. E, etorkizunari begira hartzen gaitu. Hemendik aurre erabakitze eskubidea izango da urte batzuetako debatea. Eta modu simpatikoan esango nukea alaia eta baikorrean. Eta bateratzailea jendeak e, proposamen pozitiboan nahi ditu, ez negatiboak eta guzti berria aro perria esaten zaion e, zentxazio horrekin edo e, konetatuko duela. Ba, jon maia guzti honekin geratzen gara eskarmila, egur edia arte izana. Eta... Batzuei gogoratzen gatik. Eta horren arte esango izut. Da arte harte. Izan hongi. Onda izan, aio. herriotsak. Herri hotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. sumeriak ekoiztutako emankizunak urdurinago evitak ikuste arren eskolan izango da vera posarren maite durlana bikain batekin doa amar Ta gain ditu ekin ara mulzoa behunde izu lazuri alabachoa au palviotza berchotan goan mire Hortxe izan ditugu beraz John Maia eta Ander Arrese gazta zati bat dokumentala aurkezten mundu hotxaken jarraitzen dugu, eta Rogelio botan zentzuten dugu Alfonso Sastreri abestutako abestiak. Neskatila garbia, ta ederrena, Egunero kantari, ez natzen dena, Biba mundua, zure itzen guomutan, Ez naiz galtua. Tristuraren mamua, usatzekotan, Aurregin ganoraz, guzturaren Egon lotan mamua miñez Negarra eragin nahi danik egin Mamua bazapizti bi urtzen bada Obedutiez egin ta bertan laga Penaren mamu ez nindukezu jango Irri bat panu Gauero da ebita Ametzen gaia Diztira egiten duen Neskatoa laia Zunire izarra Arimaren gauean Argipindara pindarra <farty> Antxetamedia.info Antxeta irratia Belaunaldi olorentzako komunikabideak Eta mundu hotsak honeen azken champan sartzen gera, azken minutuetan sartzen gera eta amaitu baino lehen baskabenako web orrian arkitu ditzazkegun hainbat berri komendatuko dizkizu egun. Zunera. Gernikaren bombardaketaren urte burutu da eta horren inguruan nori e, gogora ekartzeko ba, ekimenak izan dira bai euskal herrian eta baita atzerrian ere baina zeo artean e, askabenako hueborrian aipatzen digute Dublinen eta Buenos Airesen egin dituztela ekimenak e, Gernikako bombardaketa gogora ekartzeko. Eta bertan aurkitu dezakegu ere bai lehen aipatzen genuen martxa e, a, e, abertzalea, Kolombian burututakoa, baskapenak horren e, inguruan ere bai komunikatu bat e, kaleratu du bere sostengoa eta bere elkartasuna adierazeko martxa horreri. Eta pare bat itzordu apirilearen hogeita zeirako apaga, ibamonos dokumentalaren emanaldia izango da altxasun, e, maputxe herriak jasandako errepresioari buruzkoa, e, apirilearen hogeita zeian esan bezala zazpietatik aurrera, eta gazteizen aldiz, palestinarekin elkartasun eguna. eta saio gaurko saioa amaitzeko Bartzelonara jungo gera badakizute azken hilabeltan mobilizazio ugari egon direla bertan eta nola ez errepresioa ere bai ba, mobilizatu den jendearen kontra iristen ari da, iritsi da jada eta azken berriak esaten dutenez ba, jendia txilotzen ari dute E, martxoak gaita bederatziko greba egunaren e, ondoren egondako iztiluen gatik Bartzelonako asanbladak, e, Balkartasun asanbladak, bideo e, bat kaleratu du e, horren inguruan elkartasuna adierazteko eta baitare aldarrikatzeko, ba, mobilizatzeko eskubidea eta honekin amaituko dugu gaurkoan nosaltrez deitutako bideoaren audioarekin e, nosaltres gu Katalanez, eta esan barra dugu, ba Katalanez egin bideoa dela, baina e, gutxi gora bera ulertuko duzuetelakoan jarriko dizuegu saio hau amaitzeko, eta esaten bestela ere hueborrian aurkituko duzutela, nosaltrez e, jarri ezkero, beraz, e, bideo honekin amaitzen dugu gaurko mundu hotxak, e, izan eta horrengo aster arte. Nosaltres, amb aquest comunicat, hem vingut a manifestar un posicionament col·lectiu. Una presa de posició que sabem que pot ser incòmoda i que en genera dubtes i incerteses, però que sabem rotundament compromesa amb les que són la nostra gent. Nosaltres, superant les pors i els discursos fàcils, hem vingut a parlar clar. Formem part de la gent precària, del 50% de joves aturades, de les desenes de famílies desnonades cada dia, dels jubilats estafats pels bancs. Formem part dels treballadors afectats per expedients de regulació, de les treballadores acomiadades, dels que no es poden pagar una sanitat mercantilitzada, de les que deixaran, o ja han deixat, de rebre qualsevol tipus de prestació social. Formem part de les treballadores domèstiques, sense drets laborals, dels que estan obligats a pagar uns transports i uns serveis bàsics abusius. Som d'aquelles a qui el preu de l'habitatge ofega quotidianament, de les que veiem hipotecat el nostre futur per les retallades en educació. Formem part de les que migraren buscant una vida millor aquí. Formem part de les que avui han de migrar buscant una vida millor allà. Formem part d'una majoria social que està patint a la pròpia pell les conseqüències d'un espoli. Formem part d'una majoria social a qui li estan robant la vida. Nosaltres, a més, formem part dels que no es resignen a veure com mor la gent a les vistes d'espera, que no tolera que les condicions de vida de la majoria caiguin en picat mentre el luxe es dispara, que no suporta veure gent dormint al carrer mentre habitatges guits podreixen en l'especulació, que no entén que les partides pressupostàries destinades a despesa social siguin retallades sense miraments mentre els pressupostos en armament, casa reial o església es mantenen sense vergonya, que no tolera que els salaris reals disminueixin mentre els beneficis dels banquers i directius es sobredimensionen de forma insultant. Nosaltres formem part de totes aquelles que pateixen la dictadura econòmica dels mercats i de la genuflexió miserable que li reten els polítics. Però també formem part d'aquesta nova i profunda col·lectivitat que ha dit prou. Nosaltres així formem part d'aquesta col·lectivitat digna i multipliculinària que s'ha alçat en milers de places d'arreu, que ha manifestat un desig enorme de canvi, que ha intentat aturar l'espiral de bogeria a que ens estan sotmetent aquells que governen pels mercats. Hem intentat aturar la corrupció política, mitigar les desigualtats socials, situar les persones per sobre de l'economia. Hem alçat les nostres mans i les nostres veus. Hem intentat refundar la societat de forma solidària. Hem intentat crear un nou vincle social. Hem fet el que hem pogut i ho seguim i seguirem fent. Lamentablement, entre totes i tots, hem sigut incapaces de frenar el malson. Encara, i diem encara, no hem tingut prou intel·ligència ni prou força. I malauradament, els que sí que tenen la força han desuït completament els desitjos i necessitats de la nostra col·lectivitat. Segueixen aplicant les dosis de dolor de l'ajust estructural. I castiguen amb duresa les que aixequen les mans i les paraules. Insulten la possibilitat del naixement d'una nova dignitat. Aquests són els motius que fan que avui esclat el conflicte social. Avui esclat a la ràbia, la desesperació, la impotència, el dolor acumulat, la falta d'esperança mastegada en silenci. I esclatarà en dies com la vaga general del 29E. I esclatarà sempre i quan no es resolguin les causes que fan néixer la ràbia. Volem dir que s'agradaria que les coses fossin d'una altra manera, sobretot Perké és la nostra gent qui, en aquestes ocasions, s'endú la pitjor part. Les vides trencades per la repressió són les vides trencades de la nostra gent. Aquestes són les ruptures que, de lluny, ens han de preocupar per sobre de les altres. Per tant, ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera, que la majoria social, multitudinària i creativa transformés darrer les causes del malestar. Aquesta és la nostra voluntat i responsabilitat. I és la voluntat i la responsabilitat dels centenars de persones que han estat torturades, detingudes, represaliades i empresonades en els darrers mesos d'aquesta crisi social. No obstant, no sembla ser aquesta la voluntat dels qui governen. Les reformes penals, la criminalització de qualsevol forma de lluita ens situa en un carreró sense sortida. Però nosaltres seguirem, aturarem la repressió i alliberarem els i les companyes empresonades. Ja els amnistien. Si condemnem els que ens condemnen a una vida de precarietat i submissió. Condemnem els que ens condemnen a la pobresa i a la falta de llibertat. Els que ens condemnen al conflicte social. Solidaritat i suport mutu a tota aquella gent que, com nosaltres, pateix l'ajust estructural capitalista i les retallades socials de Convergència i Unió i el Partit Popular. Solidaritat i suport mutu amb totes les companyes i companys que, lluny de veure passivament com la seva vida és destruïda per la dictadura dels mercats, es comprometen a fons per crear, amb la lluita comuna, una nova col·lectivitat lliure, digna i solidària. Herri hotxak Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emaukizuna A todos los presos Va por ello El Desde Belfast, en la jungla del Salvador, en África profunda y hasta en tu habitación en todas las reservas o en el despacho de un cabrón en Córcega o en Sri Lanka, te bayonas tan nervio! No buena victoria pero da igual no hay nada que perder aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar quien no tiene nada Mierda y sudor Nada tiene que perder Aprendiendo a luchar Aprendiendo a luchar Donde estudias Donde burras O en una ocupación Contra el reino del cipote Del dinero y de la cruz Por nuestra independencia Contra la emigración Para salvar Doñana Contra Ronda y Maró Esta es la hostia Pero da igual ¿Quién no tiene nada? Solo un mierda y su No nos tiene que ver Da aperta, dimmi quando stai per urlare. Get it But to get it